Seguim a través del nostre espai en el que anem a fer és parlar d'hoquei sobre patins. Ahir no vam tenir programa d'esports, ja us ho varem comentar amb aquests problemes tècnics que, que ens van afectar i avui sí, fem una prèvia del partit que té demà l'hoquei Palafrugell, el club hoquei okay Palafrugell, de la U que lliga, el corredor motor, davant del tot poderós futbol club en Barcelona. Un partit en el qual fa uns 100 dies ens en deia en Xavi Garcia, entrenador dels palafrugellencs que intentarien no fer-s'hi mal, Veurem que en pensen el en dia d'avui en la prèvia d'aquest encontre. Xavi, bon dia. Hola, bon dia. Continues pensant que l'important és no fer-s'hi mal amb aquest partit? Sí, la veritat és que sí. Uh, són partits més complicats, són partits difícils de plantejar i que al final l'objectiu que tens és, és això, és, és dir, no depèn no, de més mal del que, de, de que sigui el resultat. Com has parlat amb els jugadors i ja els has inculcat el que, el que vols per aquest partit? Bueno, una mica hem parlat d'altres de, de coses que hem intentat fer i de treballar per perquè ens serveixi per pels, pels altres partits. No? Hi ha coses que si demà els intentem fer mínimament bé, eh, representarà que el dia dels partits teòricament de la nostra Liga doncs, dir, ho farem molt bé. No? Si demà ens deixem anar i no, no, no ens serveix absolutament per res, ho posarem en pràctica el dia, el dia dels nostres partits i això no ens servirà. En canvi, si demà ja ho posem en pràctica, doncs, ens pot servir de molt. Demà és un entrenament amb una intensitat brutal. Parlàvem l'última vegada, Xevi, de que teníem la plantilla una mica tocada Has pogut recuperar eh, algun element de cara a aquest partit i sobretot de cara al cap de setmana, que és quan més ens, ens interessa? Bueno, tenim un puc que ja comença a entrar a, a, a la dinàmica d'entrenos i de partits després de 3-4 mesos de baixa per tant, esperem que properament ja doncs, ja pugui formar part doncs, de, de, de, de l'equip d'aquí vols partits no? Ara de moment doncs, està escalfant nosaltres, està fent els entrenaments hi ha i amb tota la plantilla però al moment ve bé cap demà però, però a priori doncs, no, no està previst que tingui que tingui minuts Mal bé, que acompanyi la resta de l'equip per fer pinyes, eh? suposo que també és important Correcte. en aquests moments. Una miqueta és això Ha si començat que... la, la jornada de la qual parlem, una jornada intersemanal amb un resultat que suposo que també és el que busqueu però estareu molt, molt atents suposo amb aquests partits que també es disputen en el dia d'avui, el Girona Baunya al Vic Voltregà, Noia, Taradell, Igualada Liceu Lloret, partits en els quals hi teniu molt en joc també Sí, bueno, a priori teòricament doncs, té, doncs, tots els de la nostra lliga doncs, tenen partits molt complicats i que, que difícilment cap intentant poder aconseguir els tres punts, m'imagino no? -pels, pels nostres beneficis la veritat és que seria molt complicat doncs, que, que un Vic que és guanyat a Girona o que un Terabell guanyi o que un Lloret guanyi no un Liceu no? si aconsegueixen aquesta victòria per ell serà importantíssima i per seria un, un gran problema tal com està ara i per tant una, una, una jornada sense ni pena ni glòria com Seria important eh, no sé com ho plantegeu eh, de, de, tu ets molt sincer sempre per tant m'agradaria que m'ho responguessis perquè el partit important el tenim de fet, un dels partits importants aquest eh, proper dia 22, si no me'n recordo malament és dissabte no, que el tenim eh, davant del Noia, els jugadors volen sortir al Palau la Grana a jugar eh, però allò de dir-los no us canseu? No, no, no, no, no, no, no, no. jo crec que de moltes coses i pots intentar planificar els partits i pots intentar planificar el partit al Barça, sabient que, que difícilment el puntuaràs i que per tant eh, és molt complicat i ho anem a fer doncs, és a partir del partit en moltes parts no? i intentar doncs, anar millorant cosetes i, i, i objectius petits anar-los anar assolint, deixar endavant el resultat ara bé, també està clar que en el moment que piti l'àrbitro els jugadors voldran competir fins al final i no, no es deixen res per, per, per dissabte això ho tinc molt clar M -m més que res perquè, perquè un jugador no sap fer això, o sigui, un jugador no sap a, a fosar quan toca fosar ells, surten a totes des del primer minut fins l'últim, estem en una categoria que no pots permetre un luxe de dir no, no, avui vaig, vaig a mínims no, no, no et serveix això, perquè si fas això vol dir que no estàs competint, vol dir que no ets un, un professional d'aquest esport i per tant no, no et mereixen aquesta categoria, per tant jo crec que això no em passa pel cap que cap dels nostres ho faci Excel·lent resposta i de fet el Palafruixellau ja ha demostrat mai que no baixa els braços passi el que, el que passi Ja Xavi, alguna cosa més que ens vulguis comentar d'aquesta prèvia davant del, del Barça? Anem, a, anem al Palau, anem a disfrutar de tot el gran partit i, que, i a veure si ens anem a sortir, i podem sortir d'anar amb un bon regust Dissabte el Noia mmm, és un rival també en teoria tercer classificat a la Lliga per tant és el que segueix a l'estela de, de Barça i de, de Liceu juntament amb, amb l'Igualada uh, però a casa se'l pot sorprendre? Jo penso que, que a casa som capaços de sorprendre tothom, ho hem intentat fer, almenys amb Liceu que ho hem fet amb tots i per tant uh, jugar, que alguns us ho o, o prepararem per fer-ho així. Doncs a veure si sí, és així, en parlarem divendres de la prèvia a veure com ha anat tot això. Xavi, moltes gràcies. Molt bé, vinga. Adéu-siau,